De te iubesc, de te iubesc, ce rost mai are un nume? Iubirea brusc topește literele vieții, Când năvălește ca un val în spume Și nesperat tai răcea la gheții. Nu-ți spun pe nume, îți spun doar iubire Și simt cum mă învăluie un val De parcă amândoi devenim fire Două singurătăți pierdute în astral. Nu-ți spun pe nume, îți spun doar Iubire, și simt cum lin mă pierd în spuma mării, ce alunecă pe corpul devastat de adânci meandre ale gândurării. Nu-ți spun pe nume, îți spun doar iubire, să nu se piardă în literele zării micuții scăruși ce smolc din fire, cufundând clipa urmele înserării.